Parlem de lletres. Doncs és moment d'obrir la porta als llibres al nostre programa i saludar Jordi i Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Avui comencem, doncs, a, a, abans de, de comentar la novel·la que ens portes a, avui, doncs començarem amb el Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau, que com fem cada mes, doncs intentem deixar una mica de marge perquè la gent s'ho puguin anar llegint i puguin aprenent notes i així uh -huh. aportar el seu comentari adient per aquestes sessions, que segur que són interessants, i que a, aquesta del mes de juny s'avança una miqueta perquè on que tenim Sant Joan i tota aquella setmana més complicada, doncs en aquest cas se celebra el dia 18 de juny a partir de les 7 de la tarda, com sempre, a la Biblioteca Can Baratau. Hi porten un autor català ben recent, ben recent, coneguts per tothom, sobretot perquè per està a TV3, no? I, sí, i que per sí, tant sí. arriba a tothom, que, que és el pont dels jueus de Martí Gironell. Una obra que, que s'ha convertit en un best-seller català, eh? Exacte. A més a més, amb, amb el misteri més gran per tots els editors, eh? Vull dir que és que de cop i volta va començar a disparar-se i ningú sap per què. Mm. Vull dir que aquells llibres que realment entren en, en la roda de la fortuna i surten disparats, no? S'han I... de buscar com editors? Hem de, sí, hem de saber sí, la fórmula, sí, sí, no? Sí, sí, sí. És una cosa molt curiosa perquè dius, home, el Martí Gironell era conegut perquè sortia a la tele el programa aquell que feien en directe o no sé què. Sí, sí. Però, escolta, hi ha molta gent que surt a la tele que és coneguda, que fa llibres... I que les perd de no... re Exacte, no? o que es venen... Res, per exemple, per això justet, hi ha no? sí. Però resulta que aquest, pel que sigui, escolta, zum, com una fletxa, no? i va ser doncs, tot, una, tot un misteri editorial en el seu moment. No? I això serà perquè està ben escrit o no? És a dir, perquè Aviam, a més un... enllà de que tingui una cara coneguda, també té una història que està bé? Jo crec que va... va o sigui, la principal virtut d'aquest llibre és que ell parla d'una cosa, el Martí Junín, ell parla d'una cosa que coneix al peu de la lletra, perquè ell és de basalú, Uh -huh. i parla del pont de Basalú, perquè el pont dels jueus aquest és el pont que hi ha a Basalú damunt del riu Fluvià, no? que és el pont que connecta, pels que coneguin Basalú, doncs, la part més medieval de la ciutat amb la resta, no? per damunt mm. del riu Fluvià. És un pont fortificat, és un pont que sobretot a, a les postals. Eh? O sigui, <ríe> és conegut que... i reconegut. Exacte, sí, vull dir que aquí no el conegui és perquè no se'n deuen recordar, però no perquè no el conegui realment. No? Sí. I aleshores, sobre, primera, l'objecte de la novel·la, que és aquest pont, era un pont conegut, era un pont simbòlic. Després, el tema aquest del pont dels jueus, això sempre crida com una mica l'atenció. Ell, com a personatge, entre comences, mediàtic, doncs també aportava el seu gra de sorra. I justament aquesta novel·la arriba en un moment on la novel·la històrica, sobre temes catalans en general, doncs té molt bona acollida. Uh, sense anar més lluny, doncs la Catedral del Mar o qualsevol altra cosa... Sí, sí, que, que s'ha posat moment... dins d'aquest pack de novel·les. Exacte, exacte, exacte. No recordo si va ser el mateix any de la Clau Gaudí, que em sembla que en vam parlar amb un programa sí, nostre d'aquí, sí. de l'Andreu Carranza, i bueno, estava, diguem-ne, en, en aquest sofregit, diguem-ne, de, de novel·les històriques sobre temes, sobre temes catalans, no? I total el que va arribar en el moment oportú no? I patapam, la va encertar, doncs, plenament, no? A part que, ja et dic, és una, és una novel·la que explica coses, eh? No és només allò soc un de la tele i vaig a escric. No, no, no, està... Vaja, eh, és una novel·la que el lector mitjà queda content. Uh -huh. Que a més, eh, hem dedicat que, que... Bé, es va editar aquesta novel·la... ja No sé de quin any és. És del que, 2007, dos, si no recordo. 2007, però ja ha escrit una altra novel·la que segueix dins d'aquesta tònica de novel·la històrica, doncs, també d'això de tradicions catalanes sí. i d'una època molt determinada uh -huh. també pel nord de Catalunya. No? Sí, sí, eh, sí. És a dir, que ha continuat aquest tirón del primer sí, llibre. Sí, ja, és oportuna quan a la temàtica, quan a la tendència... Tot això, però, tot i així en trobaríem 500 de novel·les que, no que reuneixen aquestes condicions no? i sigui pel que sigui, aquesta va tirar endavant jo crec, aviam ja t'he començat per dir que era un misteri, eh? però jo crec que una de les claus de l'èxit és que ell sap molt bé de què parla, perquè ell és de Basalú i Clar. està parlant de casa seva, no? Del seu pont, podríem dir, no? Allò que es recomana, parla del que sap No t'inventis les coses. Si sí, en lloc de dir el pont dels jueus es podria dir el pont del Martí Gironet. Tallar a casa meva, no? Exacte. <laughs> molt bé, doncs, com dèiem, 19 de juny, la gent podrà... 18, 18... Divendres, sí. divendres. 18 sí. de juny la gent podrà comentar-lo a partir de les 7 de la tarda uh -huh. al Club de Lectura de la Broteca Cap Baratau uh -huh. a aquest llibre, com dèiem, entre cometes, mediàtic, perquè està escrit per un mediàtic, tot i que el llibre no, no, ho, és, eh? no, no, no, no ho és, no ho no. és, és una novel·la històrica. No. Uh, Anima la que ens proposes avui, que resta a veure amb una novel·la històrica. No, no, no, no, no. és una novel·la de, de sèrie i de sèrie negra, no? A més a més d'un, diguem-ne, d'un crac de, de, de les novel·les negres, com és l'Andrea Camilleri, que pels entusiastes de la novel·la negra diran «Ah, sí, el Camilleri!». Que és, que és, que és un És famosa, conegut asada. i recomanat. És un autor molt, molt conegut i, evidentment, és una aventura del seu inspector Montalbano, que és el, el, el que reburres el tot i, a la seva manera, que és una altra de les coses que és atractiva d'aquesta novel·la i de tota la sèrie del Montalbano, eh, el, el sistema de solució dels enigmes que té el Salvo Montalbano. No? que has escollit concretament aquesta novel·la que es titula L'Ulo de la nit, però suposo que, com deies, el protagonista és bàsic, és a dir, que, que si li tens apressi en aquest protagonista, doncs agafaràs qualsevol novel·la, no? El seguiràs. Sí, mira, el, el Camilleri em sembla que comença la sèrie del Montalbano l'any 94. El Camilleri és un cas curiós, eh? Perquè és un senyor de 85 anys, el Camilleri. És un senyor que neix l'any 25, mm -hmm. i fixa't que quan comença la sèrie del Montalbano, que és quan realment es fa famós en Camilleri, és l'any 94, o sigui, és un home de 70 anys, pràcticament. Però, però se, o sigui, es va dedicar tota la seva vida a escriure? Sí, sí, sí, ha escrit moltíssim i bueno, i moltes altres coses. En, en, en Camilleri, per exemple, ha estat durant molts anys eh, director eh, teatral i cinematogràfic i un home molt important dintre de la RAI. Ah, oh, mira... Uh, els que ja tenim una data, ens recordem que la televisió espanyola feia en teatre. Ah, sí. Però no teatre com ara que filmen les obres de, que fan els teatres. No, no, teatre fet a la televisió, ah. amb actors contractats per la televisió, amb decorats, amb... o sigui, teatre a la televisió. Sí. No? Com muntaries, no sé doncs un programa d'aquests que fan ara, d'aquesta cosa tan infumable que fan ara doncs, parlant de les dones rosses aquestes sí. espantoses. Sí. Doncs molt bé, doncs, igual, gastant-se els mateixos calés, però fent teatre, ves quines coses. Mira no? tu, que es pot Exacte. fer això. El que es pot fer eh, és, és meravellós. Si algú se li oculti algun dia, fins ni tot ho podria fer. Ho podria repetir perquè no caldria inventar res. No? Bueno, ara és una batalleta això que ve dels anys 60 i 70 però es feia teatre sobretot en aquell moment a la televisió espanyola no parlo de nosaltres mm. perquè també és la única que hi havia. per tant, Clar, no hi havia més opcions. Podria ser a la, a la 1 o a la 2. A la 1 ho feien a Madrid amb, amb obres en castellà i molt ben interpretades i aquí els estudis de Miramar doncs, feien obres en català i havien fet Espriu, havien fet, eh, no sé, eh, a Guimarà, havien fet autors molt interessants pel circuit que en deien de de, de Televisió Espanyola a Catalunya en aquell moment, no? Bé, doncs tot això és el que feia l'andré Camilleri a la RAI. Escrivia obres de no, no, teatre... No, les dirigia. Les, les dirigia. O sigui, feia de director de, de, del programa dramàtic de, sí. de la RAI d'aquells moments, no? I ho va fer durant molts anys. I va fer també... Eh, va ser eh, cinematogràfic, o sigui, director cine cinematogràfic. Eh, en fi, un personatge dintre del, dels mídia italians, eh, en Camilleri. Però això no? també vol dir que que sap d'alguna manera que funcionen en el públic entre cometes de massa. I perquè sabem també que aquestes, aquestes novel·les que tenen un personatge que has d'anar seguint al llarg de novel·la i novel·la, has d'estar molt bé també com tocar els, els punts no, del públic. Ho ha de saber perfectament perquè ho ha tocat tota la vida. No? I aleshores jo crec que precisament... Al anar totes aquestes informacions que han anat rebent del públic i del que ha agradat i del que no ha agradat durant tants anys, li va permetre, amb 70 anys, dir doncs ara faré una sèrie de novel·la negra mm. i m'inventaré un inspector. I aquest inspector, que és el Salvo Montalbano, justament es diu així perquè el Camilleri és un gran admirador del Manuel Vázquez Montalbán. Jo no va dir, sí, home, se sí. sembla... És una cosa nom, que no? suposo que se sap, sí. però aquest senyor es diu Montalbano per l'admiració que tenia en Camilleri pel Vázquez Montalbán i per això li va posar Montalbán. No? I ell sempre ho ha dit així, ho ha reconegut així i diu, jo admirava molt en Vázquez Montalbán i per això li vaig posar a, a l'inspector que es diu Salvo Montalbán. Molt bé, doncs aleshores ell crea aquest personatge i el crea amb una primera novel·la que es deia La forma de l'Aqua, que és la primera novel·la de la sèrie Montalbán, però després d'haver escrit moltíssim aquest senyor. Sí. El que passa és que Digemna, el que realment ha tingut una incidència internacional és tota la sèrie d'aquest inspector. Osti, sigui, en les altres s'ha quedat una mica allà ce... a la seva més a la Itàlia, diguem-ho sí, més a la, la seva àrea d'influència, per exemple, és una, és una persona que em sembla que també ha traduït eh, autors itali... ah, perdó, italians, eh, tipo, sigui, eh, autors teatrals, Beckett i i eh, el, sí, al fi... ha teatralitzat obres del Cimenon també del, de l'escriptor de la novella negra francesa, no? Bueno, el, el, el, el, del del com Di de. Sí. No? I vull dir que és una nova que també s'ha preocupat molt eh, de, tota, o sigui, de les lletres des de tots els punts de vista. No? des de l'art dramàtic fins a la novel·la etc. Sí, sí, que està de tot arreu no? està de totes les guerres, dim de possibles. No? I hem triat aquesta de l'olor de la nit en es diu Lodore de la Notte, precisament perquè toca un tema que és molt actual. Aquesta novel·la és de l'any 2001, sí. però parla d'un financer. Però és a dir no és l'última. No, no, no, no, no. L'última està encara calenta, sí? està encara calenta, és, és, és del 2010, i es diu en italià, no sé si ha ja l'han traduïda, es diu la catge, la catxa al tesoro, o sigui, la caça del tresor, o la, la recerca del tresor, digue-li com vulguis. no I aquesta eh, està calenta. Vull dir que jo diria que fins i tot no està ni traduïda encara, o, o hi estan posats. No? Uh -huh. Però aquesta seria la l'última eh, del, del Montalbano. Però és... Del Montalbano, no del Camilleri. Eh? Sí, sí, sí, sí. Dir... O sigui, d'aquesta saga. Exacte. No? Has triat l'olor de la nit, però per aquesta actualitat, per aquest Exacte. protagonisme del tot... món financer. Exacte. Tot gira al voltant d'un senyor, que és un senyor o sigui, pel, pel, pel, vaja pels que no estiguin diguem-ne bregats en, en l'obra de Camilleri ni en el Montalbano, en la sèrie de Montalbano tot això passa en un lloc eh, fictici que es diu Bigatta però que tothom sap que és Porto Empédocle, que és d'on va néixer el Camilleri uh -huh. que és un lloc que no pot estar més al sud d'Itàlia Amb de tot el que no, comporta, no, o sigui, de tot el sud d'Itàlia possible, doncs aquesta tal Vigata de la ficció o Porto Empedocle, que és com real, que tots sabem que, que és la, la que tots sabem que és la ciutat autèntica, diguem-la, sí. està, imagi... o sigui, si algú té el cap al mapa de Sicília, no cal dir-li, però si no, imaginem-nos una sabata. Uh -huh. Una sabata seria com el mapa de Sicília. Doncs, al mig de la sola de la sabata, agasta Vigata. O sigui, més al sud ja, impossible, no? O sigui, per tant, estem en un context del sud. I tot això ho remarco molt perquè després eh, vull lligar-ho amb una altra cosa. Total, que aquest inspector, el Montalbano, doncs es troba, eh, és, és l'inspector de policia d'aquest lloc, d'aquesta petita ciutat que es diu Bigatta, i eh, resulta que per allà s'ha acostat un senyor, un senyor que ve del nord, d'Itàlia, de Milà, no recordo exactament, sembla que és un milanès, però, o diu ell, que és un vilanès, perquè això tampoc ho acabem de, de saber mai, que es diu Emanuele Gargano, i és una persona, que bueno, un economista, un financer, un assessor, el que tu vulguis. Molt no? cosmopolita Exacte, i molt un posat. Món, un un sí. home que ve del nord d'Itàlia, que ja tots són llestos, etc. Clar. I aleshores tot el que comença a engalipar en aquest poble de Bigata, ha tot bitxo vivent. No? Vull dir, comença el senyor que té una constructora, el senyor que té una botiga, el senyor que té... Bé, bueno, tothom... Sí escolti, vostè inverteix aquí, vostè inverteix ja que, és que defiar, si és fàcil cas que jo que son... sé, Exacte, no? Total, que monta una pilota increïble i a eh, tothom, a tothom, a tothom l'estafa. Pràcticament a tothom del poble esquitxa la gran estafa d'aquest tal Emmanuel Gargano, no? I eh, resulta que aquest senyor va i desapareix. I tothom diu, ja Home, està. Home, els estafadors ho, ho acostumen exacte. a fer, eh? Ara que té tota la pasta aguda Clar. i paradè, ara aquest senyor doncs, agafa l'avió i està a una platja tropical rient-nos, o sigui, rient-se de tots nosaltres, no? Bé, i la cosa, de, de moment, no transcendeix més enllà de les queixes, dels afectats i tot això, però resulta que també eh, ha desaparegut, al, alhora, un col·laborador seu, que és de Galpoble, que és d'allà el poble, és conegut de tothom, i es diu el senyor Pelegrino. Uh -huh. El senyor Giacomo Pelegrino també ha desaparegut. Que era, diguem-ne, com la seva madreta, però que tothom desvincula de la trama de l'engany perquè era un del poble i això és impossible que un del poble doncs estigui... Estigui donant per fet que és que ell també el va enganyar. Ah, exacte. No, que és un altre dels estafats, l'únic, diguem-ne, que ell era el braç executor de l'estafador, però que ell no ho sabia. No? Ja. En poques paraules, la història però seria inocent. A tothom li convé que la cosa sigui així, no? Sí. Però resulta que ha desaparegut juntament amb l'altre. Clara la cosa ja comença a ser una mica sospitós, perquè dius, carai, si era tan innocent, com és que també ha desaparegut? No? O ha passat alguna cosa, o, o, no, ah, era exacte, o no era tan innocent. no era tan innocent, no? Tot això s'ajunta en què aquest, aquest senyor, el tal Gargano, tenia, diguem-ne, doncs, un local, unes oficines, on tenia els seus eh, clients, en aquest cas a la gent estafada. Bueno, en aquell moment, evidentment, els estafats no ho sabien, sí. però que acabarien sent estafats, que actualment encara obre cada dia gràcies a la voluntat d'una senyoreta que es diu Maria Estela Cosentino, que és la secretària del, eh, del Gargano, no?, és també una, una, una, una persona del poble, una persona de la ciutat, de, de Bigata però diguem-ne que està en aquella edat de, de 40 anys, és, eh, se li va morir el pare amb aquesta noia, i diguem-ne que se li escapa el tren, per entendre's, ja. no? Ja saps, ja saps a què em refereixo, sí. no? una dona que s'està fent gran, en fi, que no, no ha pogut, doncs, formar una parella estable. I a més al sud d'Itàlia. Al sud d'Itàlia. Que la mamma de ser una exact, família. Exacte, no? doncs aquesta noia està ja, diguem-ne, perdent el tren en aquest sentit, diguem-ne, tradicional, que ja ens entenem, no? I ella allà al peu del canó, encara que cada dia obrir el despatx del senyor Gargano li costi tenir tota la cua dels estafats allà clavant-li crits i esbroncant-la i ella aguantant fidelment com a secretària del seu, de, de, de, del seu patró, en mm. aquest cas, d'aquest financer, d'aquest economista tan fantàstic del senyor Gargano. I, i clar, tot això per què ho fa? ho fa perquè ella està enamoradíssima d'aquest tal Gargano i ella, doncs, evidentment... Crec que quan allà. torni dirà, com que he aguantat tant... Exacte, no? No? i tot això, doncs, ella aguantarà, aguantarà, aguantarà. Total, que, clar, arriba un moment que, arran de la de desaparició d'aquestes dues persones, doncs, al Montalbano doncs, es posa en acció. Diu, bueno, aquí una cosa rara ha passat, no? Mm. Amb tot això, doncs, es va obrir una investigació, van preguntant per al poble si tu l'has vis si l'has deixat de veure... I bé, comença la típica investigació de novel·la negra, no? que va vas traient un detall d'aquí, un detall d'allà. El que és més important, diguem-ne, com en tots els llibres del, del Camilleri o de la sèrie Montalbano, no és tant la història en si, sinó tot el que va passar al voltant del Montalbano, que té a veure amb la història, sí. però té a veure amb el seu personatge, que és el que és realment maco d'aquestes sèries de novel·la negra. No? I aquí és on volia anar jo al començament quan em referia a allò del sud. Per exemple, si ho comparem amb un altre inspector italià célebre, com seria el senyor Brunetti, de sí, Venècia i dels sí. llibres de la, de la, de la dona León, doncs estem parlant de la cara i de la creu. O sigui, el senyor Brunetti, pels que no coneguin l'obra de la dona León, és un senyor que és venecià de tota la vida... Mm però que es manté sempre uh, uh, dintre dels marges de la llei, que Déu nos us enguarda que s'escapés mai ell de és fer una un, cosa... és bo. És un home bo, bo. És un home que, en fi, que, que, que vaja... Que, Íntegra. Que li diries, ves-me a buscar els nens al col·legi, si us sisplau. No? Que una persona absolutament afable, cordial, educadíssim... Sí. No? amb uns fills que són un exemple pel barri, no? vull dir, d'un noi i una noia... Que és a dir, dius... és el típic heroi. Exacte, no? però, però és l'heroi perfecte, sí. el Brunetti. No? I, eh, tot i ser venecià, té molt pocs tics italians. Mm. Que els venecians ja ho són, eh, així una mica. Els venecians són venecians i prou. També. Són una mica com els de Tortosa. <laughs> són de Tortosa i prou. Doncs els venecians són una mica venecians i prou. No? Sí. I aleshores, doncs, el, el Brunetti és així. És un home que el podríem col·locar perfectament al mig d'Àustria, o Suïssa, o Alemanya, que o França, amb, i no desentonaria gens ni mica. No? Sí. A, més a més, està casat amb, amb, amb la Paola, que es la seva dona, que és professora d'universitat, en fi, una cosa, un ambient... Millor no, no es pot ser. Intel·lectual de policia. No? Sí. Bé, doncs ara tornem al sud i agafem el personatge, el personatge del el personatge al Montalbano i, com ja hauràs endevinat, tot això és, és, és absolutament al revés. No? O si sigui, El Montalbano és un autèntic despenjat és un tio que viu en una casa que... La casa està bé perquè està davant del mar. És una, una casa que primer havia llogat i després acaba comprant-la. Un lloc que suposo que també deu ser fictici, que es diu Marinella. Però, imagina't, un, un sí. lloc de la costa a prop, a prop de, de Bigata. I eh, allà té una petita caseta davant del mar, però té tot desendreçat i, i plena no està brutícia. Casat. No està casat, evidentment. <laughs> té una eterna nòvia, una eterna nòvia, que es diu Líbia, que és de Gènova, Sí. que això ja és un defecte, perquè és del nord, no? és de Gènova i aleshores, doncs, clar, ja es veu que no arribaran mai a, sí. a res. No? És una distracció. És l'eterna promesa. Sí. No? O sigui, a més a més, aquella tampoc s'ho pren amb gaire... s'ho pren amb molta tranquil·litat, i va de tant en tant, i com que ja el coneix, doncs també diu... És allò no? que el dones com a cas perdut. No? Ah, exacte. No? O sigui, són casos perduts mutus, podríem sí, dir, sí. en aquest cas. I el Montalbano, gràcies en té, per exemple, d'una dona que es Adelina, que li fa les feines de la casa, que és una cuinera Excelent, i aquí és on connecta també, també amb en Brunetti, però també amb el Carballo del Montalbán, uh -huh. que és que els agrada molt el tiberi, els agrada molt la bona cuina. I, gràcies, I que més en els eh... llibres t'ho expliquen. Ah, exacte, no? i gràcies a, a la dona aquesta, l'Adelina, aquest, aquest pobre no treu el ventre de penes i de tant en tant menys alguna cosa decent, no? <ríe> podríem dir. O sigui que és un personatge, pels que coneguin el cas del Brunetti, doncs absolutament diferent, és un personatge del sud i a més a més sicilià, i a més a més del sud de Sicília. O sigui, però ja però dic... llavors, d'alguna manera, el que hi deia al principi, no? que per ser una saga li hem de tenir una apreci. Si no, és que te l'estimes molt, ah. perquè, precisament per, perquè és així. Perquè fa paneta. Perquè és un despenjat, no? És un despenjat i aleshores... L'acceptes tal com és. Exacte, aleshores ell tot el que té de despenjat i de, i de, i de baladrer i de, i de persona no organitzada, doncs ho té d'intuïtiu. Uh -huh. O sigui, és, és un home que té unes, una, unes habilitats fantàstiques per treure suc d'on no n'hi ha i per caçar la mentida la d'algú o per intuir una cosa que li digui un tercer perquè un quart li va dir no sé què, no? O sigui, i sap lligar els fils de la tranyina perfectament i a partir d'aquí, és la gràcia del procés d'investigació de, del, del Montalbano és aquesta, que ell va estirant tots aquests fils i al final només se li acut a ell la solució de l'enigma perquè és un tio que té l'anament brillant. Uh -huh. Però ni ell ho sap que la té, no? perquè és un absolut, ja et dic, és un abandonat. No? És un una, abandonat. una mica la cara i la creu de l'organització i el mètode i tot ah, l'edat enfront d'allò al que és nascut per dedicar-se a això, però que això com tu dius, ni ho sap. No, no, és que ni ho sap, i a més, a més ni li interessa. Eh? Vull dir, no, no, ell diu la mar de feliç, no? Sí. Bé, la mar de feliç tampoc, perquè ell coneix les seves limitacions i coneix també els moments de solitud que pot tenir, de tristor però ell ja hi conviu amb això no? uh -huh. i a més a més és un home eh, també comparant-ho amb altres investigadors d'aquest tipus, que és molt arreuixat vull dir, és un home que no és que sigui violent perquè per exemple ell l'ús de les armes més aviat del de testa n'usa no? eh, en algun moment però sí. sempre quan no té remei però ell no és, no és un pistoler yeah. per entendre'ns no té el gatillo fàcil, no? sí. que, que es diria així popularment, però és un, és un home que, si convé si picar un cop de puny damunt d'una taula, el picarà, i, i fins i tot en aquesta novel·la, en l'olor de la nit, hi ha una escena molt curiosa, que és que ell va aquí a Marinela, on té la, la casa, i veu que un d'aquests desapareguts, aquest tal Pellegrino, doncs sap per unes investigacions que s'està construint allà al costat una... Una, una caseta per ell, no? Una sí. caseta davant del mar, no? I diu, caram, un tio que s'està fent una caseta davant del mar, que raro que desaparegui i que ningú en sàpiga res, perquè diguem-ne, un quan desapareix no no dona anticips, ni si, hipoteca ni no, tot No, clar, això, clar, no deixa no coses a mig Exacte, no? I aleshores, clar, això és el que ell comença a gretar, a gretar, a gretar, i d'aquí va traient el resultat de la història, no? Però, jo anava pel tema aquest de la caseta davant del mar d'aquest tal Pellegrino, resulta que ell fent el xafarder i mirant per allà, mira, doncs aquesta és la caseta d'aquest que ha desaparegut, comença a mirar i veu que quan els paletes vaja, que li estan fent la caseta, s'han carregat de so arrel una olivera mil·lenària que hi havia en, aquel, uh, en aquell terreny. Uh, delicte. I una olivera mil·lenària Sicília és com si aquí tiréssim a terra la Sagrada Família. O sigui, és una cosa molt gross no? I és aleshores... com una vaca sagrada Exacte. de l'Índia. Exacte, ni més ni més, és una vaca sagrada de l'Índia. I aleshores, per un sicilià, allò és el pecat capital és més gros. És de, aquí, aquí ho haig d'investigar pel meu honor. I aleshores, no, no, no investiga res. No, no. Què va, no. què va? És on anava, allò que dèiem dels marges de la llei. Sí. El tio agafa una pala i es carrega tots els vidres de la finca, no deixa ni un sencer sí. i, a més a més, agafa les estatuetes que hi ha al jardí, allò tan cursi de posar la Blancaneus i els set nans, sí. saps? I comença a destrossar-ho tot. Bé, bueno, total, que no, no queda casa. Però que es queda més tranquil. No? Es queda més tranquil que la punyeta, no? Sí. Allò que el tio se'n va cap a casa seva i diu ja està. Jo ja, ja m'he quedat tranquil. Aquests m'han però aquests, diguem-ne, s'ho trobaran, no? Sí també surt al llarg del llibre les conseqüències d'això, que és una cosa molt curiosa, però bueno, això ho deixarem ja com, pels lectors. Com, com, a, com a mostra d'aquesta impulsivitat de, exacte, de dir, exacte, és una jo no miro el mètode, no? jo vaig allà que me l'han fet, doncs la paguen. No? Al costat d'això, però, al costat d'aquesta manera de, de torçar la llei quan amb ell li convé o de transgredir-ne de transgredir els límits, és una persona amb un cor que no li cap al pit i, de vegades, el, la transgressió de la llei és cara a la persona afectada eh, per una llei que és massa abusiva pel seu cas, no? mm. per exemple. Eh, també es parla en aquesta novel·la de... Evidentment, la novel·la va de què ha passat amb aquest financer, eh? Vull dir, com és molt lògic i natural. Vull dir no, no té cap misteri al darrere, i al final se sap, i al final se soluciona, i, i aquí queda la història. No? Però hi han altres detalls en la novel·la, com, per exemple... Eh... Per, per tornar a, a veure com és aquest inspector Montalbano, hi ha un cas que s'arrossega d'una novel·la anterior, que és un, un nen marroquí eh, que es diu François, que era fill d'una dona que era, que era prostituta, i que ell diguem l'acull d'alguna manera i el dona en adopció o fa que es doni en adopció a la germana d'un company d'allà, de la policia. Un altre que surt a totes, a, totes la, a tota la saga, que es diu Domenico Ugelo, que és, que és un, un personatge també molt curiós i molt simpàtic. No? Bé, doncs tot aquest tràmit de l'adopció per part de la germana d'aquest Ugelo i tal, no és que sigui una cosa eh, excessivament coberta pels papers. O sigui, transparent no? no és. No, hi ha alguna cosa que queda en així una mica fosca. I tot el que el, el seu cap, al questore, el que està per damunt del Montalbano, li va fent la punyeta amb això, però dia sí, dia també, dia sí, dia també, dia sí, dia, dia també. Doncs en aquesta novel·la s'acaba aquesta història perquè el no troba la manera de, de, de tancar-li la boca sí. al, al questore que et que el deixi tranquil amb aquest Però tema. això també és molt italià. Eh? Ah, això és molt italià també, no? I molt sicilià. <ríe> sí. Això de, de si tu me la busques a mi, jo te la busco tu, ah, exacte, i ja estem empatats, exacte, no? Ah, I després el questore aquest està, per exemple, entestat del primer moment que aquests dos eh, personatges, aquest sobretot el timador, aquest el Gargano, eh, no, o sigui, no treballa sol, sinó que està, diguem-ne, que, que ha desaparegut precisament perquè tenia vinculacions amb la màfia mm. i els de la màfia doncs, han vist que els havia estafat i que aquest tio se l'ha i que un dia o altre el trobarem per algun racó de camí o per Clar. a sota algun arbre, no? Sí. I el Montalbano diu la màfia deixar se timar per un, per un xerraire de fira... M'estranya molt, Aquí perquè... Aquí hi ha un altra eh, cas al darrere, no? Això és un altre fil que també... O sigui, el fet de desestimar la màfia com a, com a sospitosos, mm. doncs també li obre un altre fil d'investigació i tot això, com totes les novel·les aquestes, llegint, llegint, doncs, et van, se't van obrint portes i et van tancant i, bueno, és, és, és molt, molt divertit perquè és un... És un personatge que te l'estimes, ja dic de a partir a, a les 20 pàgines te l'estás estimant ja, és un tío fantàstic. <ríe> és a dir que aquesta bo. novella t'atrapa. Sí, sense dubte, sense dubte, t'atrapa el personatge. La, la història... Ja, el que passi o no passi i tu és, és, estàs és, és, passant una estona amb ell, no? Exacte, és gairebé irrelevant, no sé com dir-t'ho, no? no? és tan interessant que la novel·la acabi rodona i que tot acabi, tothom acabi feliç, mm. sinó allò que diem sempre, el viatge és l'important, no? Clar. Doncs en aquest cas, el viatge és conèixer aquest aquest protagonista, aquest tan, aquest tal Montalbano, que és el que, de fet, va solucionar les coses, eh? Vull dir, no és, no és, no és una persona que li quedin les carpetes obertes, no, no. Les va tancant, però, eh, com les tanca realment un policia, que de vegades les tanca mitges, de vegades les tanca malament, de vegades li queden obertes i de vegades li queden tancades del tot. No? Doncs una mica aquest realisme és el que impelen la figura del, del Salvo Montalbano, no? Molt bé, doncs avui novel·la negra, eh? sí. i sobretot també amb un personatge, doncs, no un heroi d'aquells típics i tòpics de la novel·la negra, que ja fa uns anys que els hem anat deixant enrere, eh? Sí, sí, hi ha, sí home. Hi ha algú que sí que continua tenint aquest uh, ideal, però hi ha els altres que s'han tirat més per aquest costat més fosc, com més quotidià, més més real, jo crec, no? Jo crec que és més d'avui en dia, perquè és molt més real de com passa a l'hora de la veritat, perquè si tu parles amb un policia d'ofici, et descriu més això que no pas l'agatacristi, no? Clar, que, clar. És un altre món, és una altra manera de solucionar els enigmes, que és molt anglès, també, d'altra banda. Sí. Però vull dir que potser en un moment sí que se solucionava així, però ara, evidentment, la, la policia, el que toca la policia és molt més com aquests casos que dèiem, que no pas com com aquests aquests autors clàssics que que van tenir el seu moment, però que ara no, no tenen una lògica, tampoc. No? Doncs veiem molts llibres sobre aquest tal Montalbano, un fins i tot que s'ha publicat aquest 2010, però nosaltres avui hem triat l'olor de la nit d'Andrea Camilleri i que, que bé, que esperem que ens passem una bona estona al seu costat. I tant. Esbrinant sí, i tant, sí. aquests... al final, doncs, on va parar, on no va parar, en fi. O resol. El tema resol, resol no? eh? El tema es resol. No que quedarà que per que una altra novel·la. No a gust de tothom, però ah. es resol. Es resol, es <ríe> es resol, es <ríe> resol. Doncs bé, jo veurem, Jordi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.